Sat kulture. kulture. Emisija o kulturi na valovima radioma Utrkom Utorkom u 1 sat i 15 minuta. Produkciju udruke Metamedia. Sad Kulture. Emisiju u Grad Pula, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura Nova i Ministarstvo Kulture. Medijski partner, web portal Kulturi Estrava. Dobar dan, s vama je Ana, a vi slušate još jedan Sad Kulture. Nakon masovne hipnoze svjetloćih dizalica vraćamo se u kolotečinu kulturne ponude grada i donosimo vam kratki razgovor s mladom slovenskom fotografkinjom Anjom Perše. Osvrćemo se i na javnu tribinu izigravanja javnosti koja se održala 30. travnja u Domu hrvatskih branitelja. Anja Perše, 26-godišnja slovenska fotografkinja, izložila je u turističkoj zajednici grada Pule fotografski ciklus pod nazivom Vodena crkva. Poslušajmo Anju. Um, vabljeni na rastavo na mojo rastavo, vodna crkva uh, Water Church in English. To so crkve od um, Kopra do Pule v obalnih mestih, um, ki so pa slikane na poseben način skozi vodo. Izložba uh, bo uh, odprta od 5. do 20. maja v turističnem uradu na forumu v Puli. Ovaj ciklus tematizira vodene vedute slovensko-istarskih crkvica kao svojevrsne razglednice kulturnog identiteta našeg zajedničkog prostora. O mladoj umjetnici i njezinom radu govorila nam je i kustosica Tina Širac, zaslužna za galerijske djelatnosti slovenskog kulturnog društva Istra. Slovensko kulturno društvo Istra ima između ostalih djelatnosti i galerijsku djelatnost te unutar te djelatnosti pokušava nekako pokriti što različitije vrste izlaganja od slikarstva klasičnog kiparstva, grafike crteža pa eto i do fotografija nedavno je bila i izložba fotografija poznatog slovenskog fotografa Boruta Peterlina koja je bila zaista dobro ovaj sa strane eh, kolega fotografa a eto sada eh, ono potpuno superna potpuno nepoznata mlada autorica tek diplomirala prije to dvije godine na eh, jednoj od novih eh, smjerova eh, fakulteta u Nove Gorici, vizualnih medija i zanimljivo evo ovdje su upravo eh, u turističkoj zajednici grada Pole eh, sa kojom prvi put ostvari surađujemo eh, kao eh, Slovensko kulturno društvo eh, u smislu izlagačke djelatnosti su izloženi njeni diplomski radovi. Radi se u stvari o dopadljivim motivima istarskih crkvica koje je ona fotografirala od kopra pa sve do pule, gdje ćemo moći prepoznati crkve iz naših gradova, poreća Umaga, kao što rekli, tvije iz pule, izole kopra i još ponekih, fožana, evo na primjer, ali zanimljiva je tehnika kojom je radila i o kojoj je pisala u svom diplomskom radu a u stvari slikala je kroz tanku e, površinu vode tako da sve skupa onako djeluje malo abstrahirano, nisu to e, klasične realistične fotografije, snimane su iz zanimljivog kuta, iz žablje perspektive i u biti poigrava se s dvema pojmovima e, tim svojim diplomskim radom a pojmom vode kao voda koja je prisutna u fotografiji kao e, motiv i e, dakle unutar same tehnike i sa motivom e, crkve odnosno crkve koja je jedna tradicionalna vri vrijednost, da li povezana sa vjerom kao takvom neovisnom instituciji ili crkve koju možemo tumačiti na više različitih načina, dakle i sa pozitivnim i negativnim konotacijama koji su dio ovog kulturnog prostora. E, tako da mislim da je zanimljiva za širu publiku jer se radi o crkvicama koje su nam svima bliske, koliko i turistima koji se nađu e, ovdje kod nas, toliko i svima koji žive na području, u stvari geografske iste, da li je to slovenska, talijanska ili hrvatska, pa je to ovako jedna onako interkulturalna kulturalna izložbica za početak sezone. I onda nije slučajno što sve izlaže ovdje u turističkoj zajednici grada Pule. Da, upravo zbog toga da se izlaže u turističkoj zajednici grada Pule jer je puno frekventnija lokacija od same galerije društva i eto smatrali smo zgodnim da i turisti koji se ovdje nađu igrom slučaja eto dobiju nešto, dobiju jedan vizualni poklon posjetivši turističku zajednicu, a automatski time i samu izložbu se naravno zahvaljujem turističkoj zajednici što nam je izašla u susret ovako nenadano ova suradnja nije bila planirana u našem dugoročnom planu ali to ispadlo je više nego više dočekivanja u stvari Sat Kulture. Emisija o kulturi, što, kako i za koga. Sat Kulture. Vratili smo se u središnji dio Sata Kulture. A ekipa Sata Kulture posjetila je tribinu u organizaciji građanske inicijative Volim Pulu, na kojoj se po zadnji puta prije izglasavanja pokušalo pronaći zajednički jezik predstavnicima lokalne vlasti. Uz moderatora Marija Benčića na tribini je sudjelovalo dvjestotinjak građana. Prije burnog izvješta o tome kako smo se proveli, valja napomenuti da je mu zil od strane fašističkih okupatora oslobođan upravo ovih dana, zbog čega se i slavi Dan grada Pule. Tog davnog maja 1945. godine grad su zauzele partizanske snage koje su prethodno oslobodile čitavu Istru i sjedinile ju s Hrvatskom. Bitka za pulu okončana je upravo padom muzila, a sutra će, prema svemu sudeći, muzil ponovno pasti. Iako su se građani u raspravu o sudbini muzila uključili još 2009. godina, gradska vlast uporno je ignorirala protivljenje 4500 građana privatizaciji i prodaji muzila. Izrazito velik interes javnosti potvrđuje činjenica da se 1503 građana aktivno uključilo, Potpuno je neprihvatljivo da grad Pula nije prihvatio niti jednu od 1503 primjedbi i prijedloga građana na generalni urbanistički plan poluotoka Muzil i da će ga izglasati sutra bez ikakve argumentirane rasprave. Građani su odbijeni, a jedini faktor odlučivanja ostali su političari. Grad Pula odbio je i primjet bez struke, hrvatskih šuma i državnog zavoda za zaštitu prirode, te zbog svega toga građanska inicijativa Volim Pulu organizirala još jednu tribinu kako bi makar privremeno onemogućila golf na muzilu i dala vremena i prostora raspravi o njegovom utjecaju na grad. Poslušajmo za početak glas struke. Helena Strpin iz društva arhitekata Istre. Ja moram još jedno naglasiti da je prostor kao takav neobnovljiv resurs, znači jednom kad ga vi namijenite i kad to uđe u plansku dokumentaciju, vrlo je teško biti vratiti se nazad. A po pitanju golfa na muzilu mislimo da je to izuzetno važna odluka koju treba i te kako dobro promišljati, stoga smo mi u našoj primjedbi zatražili da se Uh, u odredbama za provođenje uvede restrikcija, konkretno po pitanju projektiranja golfa, znači da se on kao takav u realizaciji privremeno onemogući, da bi se dalo prostora i vremena podrobinim razmišljanju o samoj tematici golfa, o takvoj namjeni na tom prostoru, o tome da li grad bi zaista i koliko ima od toga, kakav utjecaj bi taj i takav prostor imao na, na području muzila i na širi gradski prostor. I možda treba i to napomenuti, to bi nam dalo dodatno vremena, a i mogućnost, s obzirom da su pokrenute izmjene i dopune prostornog plane Istarske županije u kojem je golf na mozilu prvobitno i ucrtan i koji je plan višeg reda, dalo bi nam vremena znači da se prespita ta namjena i u tom planu. Odnosno da se eventualno, ukoliko se tako zaključi odluči, i odluči iz struka donesi takvu odluku, ta namjena i, iz tog plana izbriše. I onda to više ne bi bila odrba koja je upućena od strana plana višeg reda, i kao takav ne bi onda morao biti ucrrtan ni u prostoru ni, ni u generalni urbanistički plan grado Pove. A grad Pula oglušio se i na primjedbe biologinje Ire Maslovar kao i ministarstva zaštite okoliša i prirode. Ira je dugini iz godina istraživala floru na području Muzila i upozorila kako na njemu žive dvije zaštićene biljne vrste. Ta dva endema rastu na dva mjesta i to je jedna od njih je kamenjak, a druga je, možete pogoditi koja. Ovdje je potvrđeno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je poslalo gradu Puli ta dva endema koja treba zapamtiti jer su vrlo vrijedni i vrlo sam isfrustrirana e, i razočarana još jednom stvari moram se evo sad vama povjeriti. Moji maturanti, šest od sedam razreda maturanata, a to ih ja nisam učila, misle da su endemi istarski boškarin, istarska maslina i istarsko lo loza. To je sramota, zaista, evolucija traje milijarde, milijarde godina. Ono što je ostalo od evolucije na Mediteranu je staro milione godina. milione godina je tamo, ali dva dana je ministarstvo zakasnilo sa primjerom. Arena je ovdje i ljudi su ovdje, kažemo, tri tisuće godina. E pa ovo je nešto... Što je slučajno ostalo sačuveno, jedna prirodna vrijednost, milijune godina stara. Te dvije stvari, starije i od Arene i od Isterijana, koji su prvi, prvi Isterijan koji je ovdje došao je našao tu orhideju i ona je dan danas tamo i živaje. Priroda je ustavna kategorija, molim vas poštujte prirodu. Danas ste postavljali tabele ne smetajmo čovjeka, danas ste postavljali tabele ne smetamo čovjeka u uvali sa korđana a sutra planirate promijeniti gub i tamo sagraditi nekakve zabavne centre, hotele, nešto. Ma molim vas, molim vas, vi vrijeđate nas građane i vrijeđate struku. Gradonačelnik Pule Boris Miletić često se poziva na to kako voli slušati građane, njihovo mišljenje i sugestije. Kako je onda moguće da je ovaj puta izignorirao 1503 građana Pule, te na njihove primjedbe odgovorio da se ne uklapaju u već postojeće planove grada? Voli li onda slušati samo one građane s kojima ima isto mišljenja? Zakon je propisao kako se donose prostorni planovi u tijeku donošenja prostornih planova predviđena javna rasprava, unutar koje građani zainteresirane strane mogu dati svoje primjedbe. Mi smo u tijeku javne rasprave zaprimili 136 primjedbi, od kojih je jedna, kao što ste vi naveli, imala 1503 potpisnika i koji su sebi predviđali nekoliko zahtjeva. Jedan je zahtjev bio da se planiranje, da se to prostorno planiranje odgodi, dakle da se ne do naša sada. A ja želim istaknuti da se ovdje ne radi samo o muzilu nego i drugim dijelovima grada Pule. Bilo je zahtjeva da se izuzmu turistički sadržaj, ugostiteljski sadržaj, izgradnja. I bilo je zahtjeva koje su predviđali određene sadržaje koji su već predviđeni planom. Kao što su i diskoklubovi, klubovi, dakle govorimo o nekakvim javnim sadržajima, parkovi, botanički vrt, muzej, dakle nešto što je već prijedlogom plana utvrđeno i to je dano dakle u proces javne rasprave. Prema tome, na takvu primjedbu nije bilo moguće na drugi način odgovoriti jer ja mislim neće se svi složiti i ne moramo se sve svi složiti. Ja mislim da 8 godina nije donošenje plana preko noći. Mislim da 8 godina je jedno razdoblje kad dijete krenu u školu i završi osnovno školsko obrazovanje. Dakle, to je ipak jedan razuman period vremena. Međutim, ono što sam kao gradonačelnik dužan činiti, i to ću uvijek činiti, sa slušati sve, ali ćemo se uvijek u svemu složiti, možda ne, ali voditi računa o svim građanima ovoga grada. Ono što građane najviše muči jest pitanje hoće li muzil biti zatvoren za njih kao i do sad. Naime, čak je i pročelnik Škuflić rekao kako se nada da većinski vlasnik neće zatvoriti muzil za građane, ali da ipak ne može biti siguran hoće li do toga na kraju doći. Ja sam uvjeren da država neće ići protiv svojih građana. Grad Pula je u svojim prostornim dokumentima upravo predvidio sva područja na obuhvatu grada Pule kao otvorena područja za građane. To su naši prostornoplanski dokumenti. Ono što mislim da je bitno, što danas velik broj građana muči i meni se isto tako obraćaju, to je mogućno zapošljavanja. U našem gradu, nažalost imamo jako puno ljudi koji nemaju posla i moramo razmišljati koji su to resursi koji možemo staviti u uporabu i kako sutra građani grada Pule od jednog muzila, od Katarine, Monumenta, Hidrobaze, Sjeverne Pulske Luke, dakle kako građani ovoga grada mogu imati i koristi. Danas od tog područja u principu nemamo korist. A Bruno Bulić iz sindikata Istre i Kvarnera rekao nam je koliko će se ljudi moći zaposliti jednog dana na muzilu. Ja ću samo vam pročitat nešto što je rekla predsjednica svjetske turističke organizacije u Rovinju gdje je bio ministar Bajs i svi ovi političari. Prvo je rekla, nije dopušten nikakav zahvat u prostor ako to nije potreba domicilnog stanovništva. Sljedeće što je rekla, nije dozvoljeno da stranac dolazi u moj zavičaj stvarati profit sa radnicima koji nisu iz mog zavičaja. Kad govorimo o tom segmentu zapošljavanja, hoteljeri u Istri. Ne govorim o hotelskim kućama, ne govorim o restoranima, ne govorim o kafićima, ne govorim o pizzerijama i tako dalje. Kao predsjednik savjetodavnog Vijeća Hrvatskog zavoda za što sam ja, područja službu u Puli, imali smo prošle godine 6 771 zahtjev od tih hoteljera. Mi smo ih mogli servisirati 3050 i 4. Ostalo smo uvezli, hvala Bogu za sada, iz Hrvatske. Nema sobarica, nema kuhara, nema spremačica, sve je prazno što se praznic dalo. Prema tome, svaki segment otvaranja novog turističkog resursa znači samo dodatno uvoz radne snage, a još jedna stvar koja se dešava u turističkim poduzećima time ću završiti, nažalost, menadžement polako naš školovani gubi korak, a stranci dolaze u naše hotele za direktore. A Dušica Radojičić iz Jelene Istra rekla nam je kako elitni turizam i golf mogu utjecati na gospodarstvo jednog grada kao što je Pula. Ponekad podaci govore daleko više od e, puno priča. Tako da je možda dosta dovoljno reći da je za vrijeme kada je gospodin Miletić e, preuzao vlast u gradu Puli, negdje oko 2007. podatke smo dobili u Zavodu za, za zapošljavanje u Puli, Brojka nezaposlenih je bila dvije tisuće, danas je odna negdje između oko četiri i pol tisuće, ako se ne varam Dakle, mi možemo to i pojavi dati razna tumačenja, ali ona je činjenica, znači u jednom dosta dugom periodu je nezaposlenost isključivo rasla. Znači, naša je teza da još jedan uh, projekt ovako megalomanski kao što je Brijuni Riviera koji je potrebno realizirati na tako velikom području u gradu Puli, može rezultirati istim efektom budući da se njegove prve pozitivne posljedice trebaju očekivati u, nekom, u nekoj dalekoj budućnosti. Ali sam zapravo htjela reći nešto drugo, a to je ono čime se zbilja već jako dugo bavim, a to je pitanje sudjelovanja javnosti u političkom životu neke zajednice. Znači, sasvim je izvjesno da se prostorni planovi moraju raditi da bi funkcionirali u zajednici. Oni se prvenstveno rade za zajednicu. Ovdje je isto tako sasvim izvjesno da se ja zajednica usprotivila. Znači sad više pustimo na stranu istruku koja je rekla da s tim planom nešto nije u redu i znači ponudila bolja rješenja. I zajednica se u ovom slučaju izjasnila protiv ovog plana pa se postavlja sasvim legitimno pitanje za koga se onda planira ako građani ovaj plan ne podržavaju. Evo što je na to odgovorio gradonačelnik Miletić. Ovoj projekt je započela račanova vlada u prvome mandatu. Podržala, podržali su sljedeće dvije vlade. Međutim, čini se da prvi čovjek grada i nije baš informiran. Emil Jurcan, arhitekt iz Pula. Prvi dokument, prvi papir koji spominje golf na muzilu je strategija, odnosno dokument, stranački dokument nazvan Pula, demilitarizirani grad, čiji je autor Ivan Jakovčić i Veljko Ostojić. U ime stranke IDS-a, to nema veze niti sa Račanom, niti sa SDP-om, niti sa HDZ-om, odnosno, ima jer je svima interesantno. Ali imanentno je to golf na muzilu koji je tada nazivan vizijom Ivana Jakovčića, kasnije se, sad se naziva konceptom grada Pule. Znači, taj golf na muzilu koji je nepromijenjen, nepromijenjen već 15 godina, već 15 godina taj golf visi tamo na muzilu, jesi je jedan tip je imao viziju prije 15 godina i to je kasnije cijela struktura ponavljala i ponavljala. A na to je reagirao i Daniel Ferić iz Pulskog SDP-a. Najprije isprika, jučer je bila godišnjica smrti našeg prvog predsjednika Ivica Račana. Evo, ispričavam se ukoliko je, ukoliko je potrebno zbog Bruni Riviere i ovog golf igrališta. Nadam se da ipak ne smatrate da je on kriv za tako nešto. Bruno Nefat bavi se istraživanjima korištenja fortifikacijskih sustava u suvremenom svijetu i usporedio je američki Fort Santer u Južnoj Karolini u kojoj je započeo građanski rat sa muzilom. Fort Santer ima samo 14,5 hektara za razliku od muzila koji ih ima 180. Poslušajte Bruno Nefata. Fort Santer ta jedna utvrda koja je bila gotovo potpuno speglana, potpuno je i obnovljena. Danas ta utvorda koja nema nikako drugu namjenu osim nacionalnog povijesnog resursa, znači muzeja i e, izletišta, e, ona ima preko 150 000 posjetitelja godišta. Samo jedna od utvorda u cijelom americu. E, kad usporedimo koliko uporno ima fortifikacija na američkoj obali u kojima se dešavalo nešto za reme američkog razinskog rata, ima ih manje nego što ih ima u Puli, a one godišnje imaju nekoliko desetaka miliona posjetitelja. Ja vam to govorim ne zbog toga da bih sad uspoređivao Ameriku sa Pulom ili obratno, ne govorim sam ta jedna utvrda koja je bila gotovo potpuno speglana, potpuno je i obnovljena, danas ta utvrda koja nema nikakvu drugu namjenu osim nacionalnog povijesnog resursa, znači muzeja i izletišta, ona ima preko 150 posjetitelja godišnje samo jedna od udrza u cijeloj američkoj ratu kad usporedimo koliko ugovorno ima fortifikacija na američkoj obali u kojima se dešavalo nešto za vrijeme Američkog razinskog rata ima ih manje nego što ih ima u Puli a one godišnje imaju nekoliko desetaka miliona posjetitelja. Ja vam to govorim ne zbog toga da bih sad uspoređivao Ameriku sa pulom ili obratno, ne govorim zbog toga što uh, se radi o prostorima iz prepletene mremorije. A upravo je to pula. Ne smijemo zaboraviti da je kroz ovaj grad prošlo pet država. U tih pet država postoji pet generacije iz memorija i svaka na održeni način tumači ovaj dio prostora i svaka ga na održeni način želi vidjeti i svaka ga na održeni način želi valorizirati. Nemojte misliti to što je Austrija odavno nestala svojih prostora da ona nema svoje viđenje pule. Vatko želi dio preostale memorije vezane uz djeda, pradija i tako dalje, realizirati u određenom prostoru u kojem se on stvarno dešava. Dakle, imamo pet generacija, 120 godina i više od toga i upravo je to ono zbog čega je muzil bitan. Pocijetimo još jednom. Protiv izmjena prostornog plana grada Pule i generalnog urbanističkog plana na sjednici gradskog vijeća, glasače klub vječnika SDP-a, HDZ i vječnici nezavisne liste. Najavili su njihovi predstavnici Daniel Ferić, Zrinko Kajfeš, Bruno Nefat i Mauricio Licu. Evo što je na to komentirao gradonačelnik Miletić. Mislim da ćemo činjisi. možda malo više pričati o sadržajima na muzilu. Čini mi se da ovo sve više poprima jednu političku raspravu. Da, drago mi je, evo, dobio je i HDZ pljesak u puli. Jako, jako ovoga dobro. A na primjedbu o prevelikoj izgraženosti na muzilu imao je sljedeći komentar, nakon kojeg je slijedila burna rasprava s moderatorom tribina Marijom Benčićem. 88% povrština nije predviđeno za gradnju. Koliko posto uzima golf? 60 i nešto. Pa gledajte, ja... Ako, ako netko golf doživljava kao građevinu, ja mislim da je to jedan dobar golf. način kako zaštititi područje. Golf, golf je ekološki, ekološki uništavač prirode svega oko sebe sa zaštitom bilja koje je njemu potrebno i sa kemikalijama koje će on zaštićivati da bi bila pogodne za golf. To je katastrofa za pulski zaljev i za svoje ono bilje koje je Ira Maslovar spominjala. Dakle, one iste biljke koje je ona našla, zaštićene, će biti uništene. Za kraj, Dušica Radojčić iz Zelene Istre pozvala je sutra sve na forum. Vi ostajete gluhi na sve ove argumente koji su više nego važni. Ja zbilja od vas nisam čula niti jedan protuargument koji bi moglo onako objektno reći. Čuj, možda o tome nisam razmišljala. Vi jednostavno govorite o broju zaposlenih, o golfima, dajte molim vas golfi. Dakle, još je jedna jedina mogućnost, a to je taj dan Osmi Svibanj u Gradskoj vijećnici. Očito je da ovi potpisi nisu bili dovoljno glasni, očito je da formalne procedure ne funkcioniraju, dakle ono što ja predlažem je da svim gradskim vijećnicima koji će ta dan odlučivati na forumu pokažemo brojnošću i bukom što o tome mislimo, dakle to je jedino što nam preostaje, izaći na trg i reći javno ono što mislimo o tom planu. Što dodati za kraj ovog dijela? Osim da vaših pola sata na forumu određuje idućih 66 godina na muzilu. Sad Emisija o kulturi što, kako i za koga. Sad kulture. Nakon muzila malo i od izalicama. Pulski trgovi, šetališta, pješačke zone i park u nedjelju navečer bili su poprište festivala vizualija. Radi se o festivalu audiovizualne umjetnosti kojemu je ovo bilo tek drugo izdanje. Od cijelokupnog programa poznato je da su osvjetljene dizalice bile najefektnija i financijski najzahtjevnija stavka festivala. Dugo očekivano osvjetljenje dizalica događalo se postepeno, gradeći napetost do očekivanog vrhunca koji je ipak u nekoj mjeri izostao, jer se upravo postepenim paljenjem i gašanjem dizalica izgubio onaj wow efekt koji je bio očekivan ishod festivalskog programa. Teško je ne zapitati se dogledamo u šarene dizalice koliko će nam investicija od 2 milijuna kuna pomoći da se pomogne jedna gospodarska grana u Istri. Upravo ironično, osvjetljavanjem jedine industrijske gospodarske grane koja nas je hranila do sada. Sanja Črlenica razgovarala je s ljudima koji su pratili program festivala. Poslušajmo kratku anketu. Svakodnevni, uobičajeni ništa posebno. Gužba! E, predivno, nešto tako, predivno je tako nešto napakon upuli. No, što ti se najviše svidjelo? O je ovaj tu program, ove ovaj je zadnji sada sa divovima. Na forumu nisam bila. Super, samo možda termin trebao neki drugi dan, recimo ljeti kad ima više stranaca i tako, super. Nešto ne svake dašnje. ne? Ste bili prošle godine možda na festivalu Vizualija? ne. Mislim da će to utjecati pozitivno na turističku bonu dobro? A zašto ne? Meni se svidio onaj dio sa... Sa munjama. Sa munjama. A ove ditalice kako se mu dojmovi? Ne, ne sviđa mi se. <laughs> Meni se ljepši ni <laughs> <laughs> <laughs> su ljepši oni tamo munje. Ako su li prošle godine možda na festivalu? E, da. Odis zove, ne. Da! Ha. Ne, je, vizualija. A ne, to ne. A, najviše se svi svidjelo na Titevom trgu ovom, svjetleće. Pa onda tek ova prezentacija, što je ova 3D. Dijela s fantastične, ali možak su mogli nekako malo bolje završiti. Naprimjer s nekim vatrometom ili koncertom ili tak nečem. Mislim si to utjecao na Naravno, naravno. Jako puno. Olično, super je bilo. Tako da je svako toliko. Što vam se najviše svidjela? Pa dizalice, one osvetlenje i to. prvi put Jesam sada, da, prvi puta. Ovaj, co mislite, kako će ovaj utjecati na turističku ponudu? A ja mislim lijepo da će utjecati tako. Prije kraja današnjeg sata kulture, vrijeme je za najave, informacije i natječaje. Na kaštel Bembu 10. svibnja 2014. od 17. sati održava se svjetski Fair Trade Day. Na programu proslave može se pogledati film poluafrikanac Mire Aščića, upoznati grupu Solidarne razmjene iz Pule, saznati nešto o Fair trade i susjednih zemalja i slušati iskustva volontera. Posjetitelji će isto tako moći degustirati fair trade proizvode i kupiti domaće eko proizvode. U sam proizvoda pravedne trgovine bit će izložene fotografije, umjetnički radovi, te će nastupiti jazz trio Just Friends. Organizator svjetskog fair trade dana je udruga za promicanje pravedne trgovine u Hrvatskoj. A otvorene su i prijave za dane otvorenih vrata udruga. Cilj je dana otvorenih vrata udruga 2014. građanima iz široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro, koje provode udruge u Hrvatskoj organiziranjem različitih aktivnosti u prostorijama udruge ili izvan njih, te otvaranje vrata građanima od 5. do 7. lipnja. Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa Udruga financijskim sredstvima iz javnih izvora kako bi time pridonjeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada Udruga u Hrvatskoj. Ured za udruge u suradnji s regionalnim centrima podrške, razvoju civilnog društva poziva sve zainteresirane udruge iz svih područja djelovanja da osmisle sadržaje kojima će se predstavljati građanima na odgovarajući način sukladno resursima i sredstvima kojima raspolažu. Rok za prijave putem elektronskog obrasca je 15. svibanj. A u Zagrebačkom Pogonu jedinstvo se organizira Balkansko-Arapska platforma za razmjenu pod nazivom Rasvijetljeni skriveni prolazi, stvarnost kulturnih mobilnosti između Balkana, Europe i Arapskog svijeta, koja će se održati 8. i 9. svibnja. Sudjelovanje na ovom skupu je besplatno, a prijave se primaju do danas, 6. svibnja, na adresu www.upogoni.org. Sa Balkancima i Arapima došli smo do kraja današnjeg sata kultura. Bilo je ovo sve od nas, čujemo se idući utorak u 13 sati i 10 minuta.